Вони не були коханцями, тому не мали минулого, не були подружжям, і тому не мали майбутнього. А проте, аж до сьогоднішнього ранку, Ніколь тільки діка любила більше, ніж Ейба. А Ейб не один рік носив глибоко в серці кохання до Ніколь, у якому і сам собі боявся признатися. «Я втомився жити в жіночому світі», – кинув він раптом. То чому би вам не створити свій власний світ? Я томився від друзів. Людині потрібні не друзі, а підлабузники. Ніколь спробувала примусити велику стрілку вокзального годинника оббігти циферблат, але Ейб не вгавав. Ви хіба не згодні? Я жінка. Моє діло з'єднувати і скріплювати. А моє – ламати і руйнувати. «Напиваючись, ви руйнуєте тільки самого себе», – холодно, мовила вона, і вже починаючи боятися його, безпорадно озирнулася. На вокзалі полюднішало, але нікого із знайомих начебто не було. Та ось вона полегшено зітхнула, бо помітила високу дівчину із солом'яно-жовтим волоссям, що прилягало до голови, як шолом. Дівчина опускала листа в поштову скриньку. «Мені треба побалакати з цією дівчиною, Ейп. Ейб, та прокиньтеся! Дурник ви, дурник!» Він байдуже простежив за нею очима. Коли Ніколь підійшла до дівчини, та якось злякано відсахнулася, і Ейбові здалося, що він десь уже бачив її. Скориставшись з відсутності Ніколь, він хапливо відкашлявся у хусточку, потім гучно висякався. Ставало тепліше. І білизна на ньому вже просякла потом. Його руки так трусилися, що він поламав три сірники, перше, ніж запалив сигарету. Він відчув, що вже не сила терпіти, що йому конче треба випити. Та тільки-но він це вирішив, як повернулася Ніколь. «Невеличке непорозуміння», – скривилася вона. «Скільки разів вона запрошувала мене в гості, а тут на тобі і розмовляти не схотіла». Дивилася на мене так, ніби я зачумлена. «Ха! Ха!» – її короткий нервовий сміх прозвучав на двох високих нотах, наче хтось натиснув пальцями на клавіші фортеп'яно. От вам і людська щирість. Все лихо в тому, що коли ти тверезий, тобі ні з ким не хочеться знатись, а коли ти п'яний, ніхто не хоче знатися з тобою. Це ви, про мене? Ніколь знову засміялася. Випадок з дівчиною чомусь відновив її гарний настрій. Ні, про себе. бо. А, я люблю людей. Люблю бути серед людей, люблю. Вона раптом помітила розмірі і мері Норт, які повільно йшли пероном, виглядаючи Ейба. Голосно гукаючи їм «Аго, сюди, сюди», вона радісно замахала їм з гортком, у якому були куплені для Ейба носовики. Потім вони втрьох ніяково стояли перед Ейбом, приголомшені його могутньою особистістю, що височила перед ними немов руїна корабля. Бо, незважаючи на свою слабість і потурання їй, спустошений і озлоблений, він усе-таки лишався особистістю, і вони не могли не схилятися перед його величною гідністю і творчими здобутками, хай навіть безладними, нерівноцінними, а тепер уже й перевершеними. Але їх лякала ще невичерпана сила його волі, бо раніше то була воля до життя, а тепер – до самознищення. Нарешті з'явився в усьому своєму близько Дік Дайвер, і три жінки з радісними вигуками кинулися до нього. Ладні, мов мавпочки, стрибнути йому на плечі, вмоститися на його прекрасному капелюсі чи повиснути на головці його трості. Тепер хоч на хвилину можна було відпочити від видовища незмірного ейбового занепаду.